Ziua soarele nu te va arde nici luna noaptea, Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac.